مآبعات فين خير كتاب الله و خير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابو نعيم قررت شعور و کنو شعور نرشعور او کنو شعور عنا بيهت الله تعالو ان قرأة قتلو رجلان من بني لئيس او زان قربيلولگلاری و صریعت بنیلیس قبلین قتل کام قتل مکرم دا حدیث محقیسا عربت چرے نو پداع الفاظ کرے فقال اکتب لی یا رسول اللہ فقال اکتبو جا عبیب سان دا حدیث نول موادید چری مصنف علی رحمته او حشیری کړی دي محشری کړی دي مصنف صحاح حشیری محشری د حدیث سند متن ته سند د یاد کیږي دا محشری کړی دي او هر نوم یې ذکر دی مطن الحجیش ری ته مطاوجیش ری خوضا قبل و لگذا قتل کی اسره دبنی لیس قبلینا فکال دب خط حدم کی واندی وی قتید من هم فی عوض دب جرشی و کی بنو لیس و لخوضا نا قتل قلی و اگه انتقایم کاروی کرا رسول اللہ اسلام دینا خبر کشو فراک ورا حلتو پا کل بار گی سور شو بئن کوئی ان الله حوتان مقتل اقال الذين الله بن کړی د مقتل اقتل او فیذ وی دا غا ساين فیذ وقتی محمد منګری محمد اسماعیل زر علی شک دا په شک او غروي نو استاد نه چې ماتره سره دې پورا ترنیه چې قتل او از از ماهو استاد و استاد سدایش واکر اشتیوار ایشتیوار پیدا شده چابون اعیم دیو. اگن دقشان تیوید یقا او ایرادا بون اعیم نور استادانو اگر اشتیوار دقید کل <سؤال> فیر بتعیم سه لیو. موصلت قلی شده پید ویمانی رسول اللہ صلی اسلام مومنان دا فاتح مکیب و مقاب خبر شي نه لي حلالي چا د پرده مخي ولا نشانه نه حلالي چا د پرده ما دا حلال شي نه دا پره يساعد راغنا خبر شي دا پردي ساز ما تجراي حرامه محترم دي به دې احترام برحال شه دي شی کټ کې دی غنې دی او نا کټ کې دی شیونه دی او نا هر اپورتہ کې دی شی او دا لري شه شه دی نو کټ نشي اعلان کوي تایید کوي سوچ چې کتر کله شه باندې کې ندا په خیرو نظر نه دی یا باندې دی په پښې شی یا باندې کاسه شي من قتلا ومن قتلا جهون دغشن تقاتل راغی اصره داری امن نا نبی مال اولیکا یا رسول اللہ رسول اللہ اسلامی اولیکا یا بو فلان دفارا فقالا یا روی رحم قریشا یا قریشی صدی ویلی ایلی اصر یا رسول اللہ لیکن اصر بوٹے دام مستثنہ کول بکاری دیکھ کٹ کولنا مګر <مانگر> دا اللح اللح لسل لسل دا سر په خپل کورونو په خپلنکي رسول الله السلام اله عليه وسلم د مصطفى عاشو حديث کې یو چا خبره تا یو دا مقتول د جاہییت څوک دی د دې نه معلوم شوق داوي قاتل دی جه یترید د معلوم معلوم د قاتل نو ند معلوم مم مقولم وی احمر قبلی دا احمر بخدا قبلنا قتل کړو بخدا قبل چې انتقام اغصو نو خ حارث ابن اميه ولد له ابن الارصاري <سؤال> گزارو کو ميا صاري خ مو کو خراشي لري خراش من ميا کو ذعیقات الشا ابن الاثر لیشی رسول العسل اسلام چې خبر شو سم دي چې د تصریفتې د قاره وره او دا او جزئي باندې کو ذکر راغله او چته وو مجبوري با. وو محمد وې دا کو سب کوې کایتا حل قتل محمد رسول دی محمد بن زمین <مزحن> کی خود دینہ تعبیر ابو عبداللہ سے کی شاگردان کی تعبیر کی نو کو کونیہ تعبیر کی ابو عبداللہ وہی اودے کے فقرا نے تعبیر نو ہازمان دینہ تھی قل اس میں محض ذکر کی بیمخ حدیث کی دا مکی دا ذکر ریو دا مکی دا نوکی دی کر ریو دا مکی دا پحط ری, ری دی کر تفسیر پو ووالا سامن لسامن, لسامن صبحا باب اتشتام حدیث دونه ما انتشعه دی او پیشتام ودر شمع صفحه ودر سمباب حديث 104 باندې هم دا حد شو دي له فيه حكم دا ابو شيه قال عن ابن سعيد تا ثانين پدې کې یې <سؤال> منې سره چې وو او وینا یو بل ما ده پاره او یا رسول <سؤال> الله <سؤال> دا سره سوکو دا کي محمد دا چې دا یې محمد په سنت کې نړی او په سنت کې شيونو صحابي دي به دې ده نو معلوم دی ابوحان ابو شاه ابو شاه پایې سکي یو څنګه معلوم شويږي نيوازي كتابت العالم خطبه پوچاتويل پکړ دي كونور تونو دا باهو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم د خصوصياتونو چاغه په ده قتل موجب کرده یا قصاص ده یا یادیت ده ریمان شایفیر رحمل الله ده احمد بن حنبال تنیز بانده ده پا مرزای ده اولیاء المقصول دید فقاتل کو دید تناشلید احنا احنا قرآنی کریم کو اتباع دے قصاص ویدی مو قرر چدے نا قصاص دےو دا نا دیت تا انتقال چدے دا معافی دا ان کیا مو یہ بے قصاص دے قصاص دے چشوی دی یا غبار کی گیا ہو مقاسین دے سیدھا با آج شانتے البته انتقال جه قساس نه دیتار پر آزامن اندی دار دی ده خاتل د Australian ۶ م Liberty يو مشترکه ما ما دیئی قولیان مرة دی او پو قاتل پو دیتنو راجی ایچی را زرزن اقساس آلغان ما دیتنو اتقوان هم حکم اقساس تیر خوڑی را کام کو دریسی کی کیجی چه اولیاء مقتول پو دیت راجی شی او پو قاتل راجی نشی زیاد حدیث کی ایز خرق نایو خاص بوٹے دے پا عرب کی غائر دے رکھو خائی بوٹے قلق دے صدانہ ہم نسی تردشی قسم خبرونا جن خرق اتضلال پیشکئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کلو اختیارات دا حوو ذکر چیر کسو او آخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمدستی دا اگه استثناء اخلا خود اختیارات دا دوکنه دا کسوگ دے را بشید اصلا دا عباس دے رضی اللہ تعالی خود دا څنګه دا چې رسول الله سلام غیب دان دی اوسه چې همداه چې رسول الله سلام طاری کول دي بلکې جل شانو رحیم دا نزول لوح کی دا حکم کړی دی تبدل لكم چهوحن از اجدلات تاصل اي خبره یا تضاق ولا تاصل بکارکیی دا حین دنزول الوحی و احکام دا حرام ذکر که دلو دیوتو پوسکو نو خبره زایره کلیشو دا ایو خاص و احکی معاده دیو سشویده و ایغنبر موجود و وحی د هریر اومودي چې هغه په خامنه راځي او څو ضرورت شوه چې به دې خلک په دې پیدا کوي خو یې موږ غوښه لاوكانه مابیدای نامه پای حدیث صحیح لا حدیث صو چې او خوباین دی لاما قائم ابن بن عمر فین کانه يكتبه كتابته او احنا تابعين احاديث نور مواعيد جري محشی دکر پریدی که در حدیث تثنیه و ماتن تا تضییه چیدا طبسانت که وحبی من منابی حدیث نکرقی یعنی خیده کل رونا او روری صحابین دی، ایبعان پکر آگی، دا واحد چره پا دی بانی متقدری کلام دی دا واحد چو دا محطنو کتابونو او دادن دا مطول دی چره وی دو نبی کتابون و شخفی چره دا مامو تالیه دی دا سکت بان دی پر ایتماد نید یو وحمانین کلام دی او دیم رورې مو غهم دی دا یو غره چې وحبی من منزیب نی ځک ناره سرعینی الیمانی شاګرد جاگیر دی د ابا عمر ار چهدا روړ دې او روري کوم باندې خو روست ذکر کا تاو وحبن محمد خان حمان یو پدي تاو وحبن محمد کی د وحم تقویت او شاو کلام هم دی خو محمد دته کوم تا دې مغاور زده هم علم شو ور زده هم مام مراده تذا ابو عقیل او غیره محمد ابو عقیل اعلان او او همام کی دلته هم مام مراده معمر هم دا امام نه امام نه نه کوي ماتل حدیث قالا سمیتو غار يقول ما من اخاب النبي صلى الله عليه وسلم او هي درکار څنګه رسول الله صمرد غل کې تاس يه تحريز کي عنهم مني إذا غزيته في الحديث <سؤال> كلمانا إلا ما كان من عبدالله أين عمر فإنه كان يكتبه لا يكتبه دمجكه ومع ملك ما كان عبدالله بن عامل العاصر ومستصناك دائش إثناء ما كان من عبدالله یا خود کتابت نے استثنانا نو یو قصر اکثار پا کتابت کی او اکثار پا ناکل کی جو بیدائی شکال دے چی عبداللہ من عامل آشری دا خود کتابت نہ دے دا خود شخص دے نن دې وی ته د عمل قطعیرا نن وی چرته دا محکی کان تمام دې دا غانه الٰم کان عبدالله کی کان تمام دې او تقبیض عبادت کری إلا أحد كان او محكي مع حد إلا ما وجد أحدٌ يش عبد الله لي خير قديس ثغاني كذا لي ما و احنا بعد صنعیات اوائی دا عبدالله نعلا واده نور و خلق و خبر کوم و دا عبدالله پبارک صنع شم بینه نداویلی شمچه زماع حدیث بات زیتی یو نداویلی شمچه زماع روایات بات کمی زکا چه نبا کتابات کهو کتابت الحدیث صحبیت شو سو خمده دیده پاره دیده رویت رایی صحابی ویمعباد رسول الله اسلام حر خبر لکلہ قریش ویمعباد رسول اللہ اسلام محطوی جتا حر خبر لکیو رسول الله اسلام باشر دې کلا ده حسيب ومخه خبرو کې او تبعهم دې کې او هواي او خاصه واقع ده او شي د هر قانون جوړي به تقلبيوسي نور ما دې کتابت په پښتو به رسول الله سنت وینا او رسول الله السلام په خپل ذاته اشاره وکړه أو فرمى الفول الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق وخديم <أخذي> يقسمي قال فأن يا بذاود الدين جيل يوصلات بنو زایر که دا اشکال بی اخفاکار دادا چه دا عبدالله می حمدیم آس دا بحره نا سیوائشو حال دا بحره مربیات زید دی پینزه دراد دری سواد سالو رویتو چه نو رویتو نم کرییم سو ووزرا اوکنجسوهم بیدی دا غیه جوال دار چه اوکرشتشناف پا دس موقع که دا اکثریت مقتضیهم نگیدی دا کمه تاو سوی چه دا تقلم بالباقی بعد سنیه بی دنور چه احادیثان نیزیتاو دا عبدالله ابن عمانم بارک سنشم بیدی سکوت على ولدا وروچې دې شفې نفسه مریاض عبد الله ابن عمل عاش دي وراره شینی موږ ته کمونه او دا وی یاده ده چې د بورر جلاله طنوم مشره چې واره درس تدریس و حاجی عبد الله بن داپ نور و مور کی شو سواس کر احکام سلطانیم صداقتا قواه نتا دیو جنا دردنا کتابات کم را نخلاه اور پسیح حدیث آیا حدیث سوق و ترجمت الباب سربت پر دی جملہ کده ای تنویوی کتاب این حفت بلکم لکم دی حدیث نور مغارد محشیدی کردی حدیث سند چده مارکی وضاحت شوئی دی مطل حدیث چده لمّا اشتد بالنبي صلى السلام و رحمه و کراتہ صلی پر رسول اللہ سلام دل دل مریضو پیراوی مات کتاب چویږم تاسو دل کتاب نوابه رای کېږي تاسو دی رسول خدا عمر پر نه یقین نه رسول دی غړي په دې باندې دل موږ کتاب دلاري کافي دې روانه پارا را کتابو فسانه اختلاف کو زه شي غډ وړي خبري او ځنا غډ شروع شروع شوچي ودل کي 40 ضرورت نشته رسول الله اعظم په ماي بچي زمانہ من منا سو زمانہ چيړو ایبیا با سو ته افسود مو کمل سو اگر چې حیث په معین درسول الله صاحب کې او باندې کتابي په روانه کې صاحب درسول الله صاحب افسور مکمل افسور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویناو حکوړه دا دې حکمت خداو چې شفقت کو مات باندې او دا زوی لیکن ظاہر کی پریشان ہے خبردارا کہ صحابہ ولی علی الا خبرن من لا او اختراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کو علی بذتا مقمدا وش ا اریقثم احادیثنا دې غلط څه درته ښکلي او حدیث رزيوې دې کار تو كله رزیہ رزیہ لا فتشره رزیہ بے فتشرا رزیہ وقته ذا اخر کې دا دې حمزه دا رضی اتوندی رضی اتوند راز کشی په قانون ده من دی حمزه یی شو ده رضی او تدنه یو شوی معنی مسوبت دی ورځ ا موصبت دی یم دی لکه اولیاء کې راځي انبييا کې راځي هوزايره دا چې няма دې بيار دا يا پکې سي زکات چې محمود چې اپ سلا جمشي لکه انديا اوليا به وحدانہ په شي او چې رضایا یمشي ندابا محمود خیدک خطاایا او چې متعدشین رضعتو رضیه تن اصبتهم سی وطن چې متعدشین روز, روز ان روز ان مانا مو څخه بد دیو پریشان جام فیاق byteArray شاغی متشابهات او پروان دی پریشانو پر دی umat کې بغاوت پیدا کوي allele تشووری او چې رسول الله صلی الله اسلام پر دی وصیت د عليك او چې دا به خلیفار بې دافه سل داد سوئی تبکی یوکراکی گنده ده، وی اکم دلیل دیتاو سپده بانده. عجی رضی اللہ تعالیٰ نوو پاکونام مطا یقن، چان بکر صدیق مطا انشعره پا مرد موت کن. عجی رضی اللہ تعالیٰ نوو دا بکر صدیق فجلت کی وید، رسول اللہ اسلام تپدین کی مخطط لئے نمانا خلافات کیم تپدین کی مخطط جایم عبین حنبل فظائر صحابہ کی دامتل اشتر امائن بخاری هم ایک ہزار باہتر سبحات دین کی حدیث نقل کر رسول اللہ اسلام من المومنین تاوی لقد حمام تو او قال <سؤال> ردت ان ارسل الى بكر وابنه كلا خيرت حكمه چې جواب ولیکم بكر دا غزيته یو هيا قول قائلون خلق وبويته من حق بالي متمنون با تمنا کوي مې رسول الله اسلام الله عليه واله فال وید فعل مومنون، اللہ و مومنان بل شانتی نکویمون، بردائی او برن پیسردائی چه خلیفہ بیدا فصل باباکر صدیق ہوئی ہے. ویر رسول اللہ اسلام پر دیان آگان واندیت تاین داباکر شرشو، دا حدیث ته جزلتې نبی دا حدیث موص نجحوان کې اول جنته صحه کې اعلان کړلای علي په حواله رضی الله تعالی عنه ملې نبی اسلام ان اعتیه و تطق ما رسول الله صم مرکو چولایو تاله روانه یاکتو فیه مالات <سؤال> ذلن امتو هم باعده فخشیطا دکوتا لی نفس اوهو. دویر بشی مورتی نحفظت نظر یادوما بی آغاز چه رسول اللہ اسلام لی که هره آلی تبوسیت که قالاوشی بی الصلاة و زکاة و امام وہی مسلاۃ و زکات و معاملات ایمان کو کوئی تی داخلا فذیرن اور خطاب فعلی تو حی جومو مخلوق وی بے پایلی باندې جان نه دے پا مارو پخ ری منی جان دیتا دې مدعی فقالرا او ګواه دی ناقلاره پیري فقالرا موديد نه ناقلاره خلکوي پیري اړي دي هغه فقالاده لي غنوي چې ما زماده خلافت وسيت کوو زماده زکات او غلامان د خدمت او د شفقت وسيت کوو دي د خلافت وسيت کوو تاسو ور دې خبر نه پایدکه کیږي اباع رسول الله صلی الله علیه و سلم ته حلی د تر زویری اباع حدی تی یې رسول الله صلی الله علیه و حق د خلافتی چې اوسې کی به ورته خडक چیر کوي حدی ورته نزو من کی به به اډران کی تو خاميشه غره کیږي عالم دایک نه سپک سوال یو څنګه سره سماصفه کی شي چې تاسو سره دا خبره اچ لیکلي دا چې علی خلا ولي د لا فصل او دا غین دی پرابې ګنده جوړه کړه دا په دې کې توهین صحابه کوي دا خو به زیاتره فقیر رسول الله صلي الله علیه وسلم ته نږدې وي استعمال هم لري کم چې د عین نقل شو زکات صوم د غلامان سره حسې سلوک دایته ما هم لري چې د خپلوا ترتیب یې کې باندې د لريګري چې خپلوا په کوم ترتیب کې لري د ذکر کول داوم اجتماع لري چې وسیت کتاب الله یې دا د هم لري چې کرام دوه وفدو یې اجتماع هم لري چې وسیت په حفاظت د قانون صحابو او رسول الله صلی الله علیه و سلم پریشان وو ویلا امتثال په دې تديب کو تديب اولادې امتثال دې ته وی چې مشرد حق سره ومني تعظیم دې توې آداب احترام چپسې کی وی هغه ومن د فقاهو صحابو تر قداه کوي با آداب لترجی او قولا په انتصال مندي عام صحابو هم انتصال لا ترجی او قولا په تدیم مندي واقع تاستا شاید جمانی میلیو را بشتی تبوک پوکمان دی مانزت عبد الرحمن امی آخ مکشو دی رسول اللہ اسلام چراغی مسبوک شب عبد الرحمن امی آخ چی پیش رسول اللہ اسلام راغی نروسته کیده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر سنتو تاڑا عبد الرحمن بن و منصرہ رسول اللہ کے سول سنے تری ابو بکر صدیق مصلحید پ مکہ مدینہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے ابو بکر صدیق مستکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گا او وخت شریف رخله محمدي او رسکه شه تعاديب نه ترجيح او انتصال ورکړه تعاديب له ترجيح او قلب په سمون انتصال باندې بعد الفراغ رسول الله صامتيا وکړه ولې رسکه کې نه جماعت یې نه رسکهګا ها وخت شریف ا <متحدث> میذی قحافہ به رسول الله صلی الله علیه و سلم ختم موذی صاحب مقام کی تعظیم لا تدی ور کللا بیمتصال باندې فقہا عالم بالحدیث دی عالم بالحدیث فریدی جب حورہ کوئی شید منطوق ما داعی زین اقدم مخصوص تناقد کی یہ خدا محسن سوکچے مراتب پی جنین اگر امتصال مرتبہ ہون پی جنین اگر تعدیم مرتبہ ہون پی جنین سوکچے نے پی جنین ناغید تعدیم مرتبہ نے پی جنینین یہ امتصال کی حضوری حاصلی موجود ہوئی او وین دغه مخوذ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موږ شفقت کوي دیوኛ رسول الله صلی الله علیه وسلم تدیوی او کوه امتثال کې اغته تکلیف وو د کی شویدا او رسول الله اسلام الله عليه وسلم نا دین ور کلیه تفشیت لپاره نا دین وا او چا چې کذم بیل لایلین لا علی بشار الین طرفه ما شتا عمر راغه هغه ته واپس کومروخ او ورودي رسول الله صلى الله اسلام مخز ورغه عمر کو روان دی عمر رضی اللہ و تعالیم ہون فی رسول اللہ دا سے قول ندی فکاری دانی اتکی دو دا خلق بی اعتماد کی دا سے ترجیح حارق کتاب اللہ کی موجود دی وہ سارہ اے عبادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د عمر غائب نه ملله قطه د نقل مشرکین الله تان دې ورته رسول الله صلی الله علیه و سنت پیغمبره فارا سره خیدین بنئ ترڅو پوهی چې مخالفی کم زره کړې نی د عمر غائب ذل لاق حفلادی دګه او حکمت په سره د رسول الله صلی الله علیه و لکه په اادات رسول الله صلی الله علیه وسلم نشيډه شوړه حرایۃ عمل چې واه منظور وا زکار دا غړای په قرآن کې شانو هر کار چې حکمتې حکیم دا دته به دین رسول الله صلی الله علیه وسلم صلو رزیمت کی پیندور رزیمت ژوندو دات په شمبه اوراږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمبه د جنې پر ورځ د راتل پر ورځ د راتل پر ورځ ایطوار پر ورځ زندري د دوشنبه پر دې انتقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم یمات راغله په دې وی دي دا اے یہودو دا یزیدتو العرب ناستن دا رقم طبقات دیبن ساکری یا علی تی آمرو کو پا کتابت دا مقادر زکاة زکاة مقادر پدې کې دې عباس دا با سوتل غواو رہی دا په دغې نه وتل ندي چې رسول الله صلي الله علیه و قرآن اور دا دې نه با سوتل شاګذان ته چ سبق وو په دغه وحي دا خبره ته یاده کوله او دې دښ سربې یو خلالي نوته شیعانو داوا دې کې دي ښه دا صحابه او تفقهه مال مشره وچری و سیت کیږي په دې مکانو دا امید در حضیح موحیم. باب الهلنی والعزت بلیل، بو سمجھ بلیل، دون بابنو ربط کتاب زخبہین دیز اکر اعزم صراحتم را گئی. محکنی باب سے ربط ظاہر دے، محطی زبت پر یواتی رکھو چی کتاباتو وزبت پر یواتی رکھے ساشو چیدشپیر صلی ناس تکراب کی گردان کی دی محطی بابا علم و عرضت و بلیت اور پسی بابی بابا سمر دکرکو سمر کو امور سلاسہ چرشی حال سمرگل جی یا خو ده مخوصن ماندن چې چه مشولی گی سمر شی دیم چه دنیا پا خبوره که مشولی گی نو سمر شی دیم چه ده خوب خدا سمر جای دیتویلی که تخصیص باز تامیم محکی لیل عامو سامد که دینو داخل شو و مصنیف علی رحمت دام و صلاح پو سپا اسی واندی پو باب تیز واندی بیت چرز بابا قبل الاشا سامد نیدی که پری تک از مصنیف پنیز تمام درې ترا کومه ني دي غرض زکرې مطلوب د علم د شپې کوه تکرار کو تدریس دې کو مواجع دې تندې را پدې چې څنګه علم مبحث شپې دا په سمری ممنوع کني دي واقعاتنا اشتلال پیشکول آر ثابت شدو حدیث تا متوجیش ہے عن عن امیسان و ذکر عن عمرتین اگرچه ظاہر کی و از سنتجه ایب هام ده، و اول غره نیخو دیا خبار شده امراتین صوک ده، خبازی ہوئی چی، ہنده مراد در در تا، او دا سنتجه، ابن عيناو غيرهو دا صند متصل نقل قریده. دا خدا شده دهنون هنده بنت الحادث الفاسيه الحوریشیا الحادسیه هویدې ته قادسیه ولې ویده دې صفاتر نه دی چی ولې ته قادسیه وایي دا منطوحات د مآبدی نه تا دوا دا مو دا سعیدیه وكذلك يجب أن يكون مرد قطعاً وقال أسوى وكذلك يجب أن يكون هذا المصدر مواطن الحديث ومتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ما ذا ونجل لإن الفتن سنة دين وما ذا فتحمل الخضائن أو سرعكو لا شخضيني یا قدو یا قدو سواح من حجره لکم رو وانا را ایت کی فر بقا سته دنیا دنیا و سن کی پدنیه کی اری تن فلاشرا دا با به حیا به اخرت کی در خبر ما ترالی یو ما انزل من الفتن ده ما انزل من خزائن مالمیگی چیده خرزائین او دکیتنو فا تلازم دیگه سن رسول اللہ اسلام تا فتاولی مراتب دي دا آیان و خارجیو زان مراتب دی دروحانیت زان مرتب دا دالم امسال زان مرتب دا آلمی زور ځان دا آلمی بادا زان تقدیر زانده، بازدخزانده، دائیورین کشاف رای پرسیل الله اسلام آلیم. سواحب الحجرات و دیر اپاسی، زکا پدش خزانو و فتنو کی خلق بدا دنانو پر ازتون من دلو برکی دیر. فربا او کاسیتن هم رایی کاسیات هم دیر. نوزای خدا دا چا مراتینا زنانا داو که صفت د نفسی نفوسی کاشیات تندر طول دشان بلی گی گی. دا چا زنانا مراتی زکر دیدی که زکر دا زنانا داو گئی. سن کاشیاتو آریاد بئی کی کاشیات خبر اوبا چاری یا پریواس باندې کاشیا فین الله عادیات هند اللہ ذک عادیات دی جیا ما مسنونندا توتی نظر پور را پور دی انندا څنګه یمدا حذی او سدا بدن جیدا جیدا کری عادیه دی تدی یمید حقدا کون عبادت پکنی بل <سؤال> خاون <سؤال> ته ځان سمبالونی دی ولچا ته ځان سمبالونی دی حالی یدی دا بدن محاتن کری حالی یدی کني قادر صالح څنګه هن دی باسلکومن تم لی باسلونا حالی یدی تقوانا یدی دا دیوینا دا قسم تابیرات رادو دا بل حدیث ما صحیح پایت شویخا.